Încă Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise siguran la Europa FM Așadar, Ambasada Rusiei la București a ales să doneze 100 de euro pentru cumințenia pământului, asta deși subscriția este deschisă numai pentru cetățenii și firmele din România. Rușii au ales un canal oficial comunicând printr-un videoclip at atașamentul lor pentru valorile culturale ale poporului român. Clipul introduce însă câteva noțiuni de istorie noi, cel puțin pentru români. Potrivit acestei armata română și armata rusă au luptat împreună în primul război mondial pentru independența României. Și-au luptat împreună în al doilea război mondial pentru independența Europei, iar URSS a participat la modernizarea României în perioada comunistă. Acum, sigur că noi o să discutăm aceste lucruri la emisiunea de astăzi, dar departe de a fi fost interpretat ca un gest de prietenie, filmulețul respectiv a pro... care a fost făcut de ambasada Rusiei la București a produs indignare, în opinia publică de la noi, și nu numai de la noi, să știți, și din Republica Moldova, eu însumă am reacționat instantaneu pe site-ul bizidei.ro, adică am, cum am văzut clipul, cum am început să scriu un articol pe care îl puteți citi acolo, mie mi se pare ofensator acest script sincer să vă spun. Uh, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu cunosc aceste aspecte, să știți că Rusia țaristă, iar apoi URSS-ul, au invadat de 12 ori țările române, în... au invadat militar, deci nu vorbim de bolșevici pus la conducere după revoluții, au invadat militar cu trupe țările române în ultimii 300 de ani de 12 ori. De 4 ori ne-au rupt din teritoriu, au comis ceea ce se numește un rapt teritorial. Acum, vor să ne mulțumim, uite, cu 100 de euro, ba chiar fac un gest pentru noi, să știți că unii au considerat că suma este mică, sigur că e mică dacă o compari cu 100 de tone de aur pe care România le-a depozitat în Rusia în timpul primului război mondial, și pe care nu le-a mai văzut niciodată. Dar, pe de altă parte, să știți că Federația Rusă este o țară în criză economică. În ultimii doi ani de zile, de când i s-au impus sancțiuni, nu e foarte bine în Rusia și chiar dacă, de exemplu, vodka s-a ieftinit de două ori în ultimii doi ani, să știți că cu 100 de euro în Rusia e așa o petrecere cu că pentru un sat întreg. Deci, de aia zic că Federația Rusă chiar a făcut un efort cu această donație. Ceea ce vă propun eu este să le mulțumim rușilor pentru acest, acest gest, care sigur, subminează incapacitatea noastră de a ne mobiliza pentru valori naționale superioare, așa cum ar fi o operă de brâncuși. Dar acolo nu e vina lor, e meritul nostru, ca să zic așa. În caz că, nu știți, mai sunt patru zile până se închide subscripția publică pentru cumințenia pământului care ar trebui achiziționată de statul român și, din ce știu eu, nu s-a strâns nici măcar un sfert din suma necesară. O să vă mai anunț pe timpul acestei emisiuni și uh, numărul de SMS la care puteți să donați uh, 2 euro. Că la noi ca e mai scump, știți, nu... Mă rog. Așadar, astăzi, doamnelor și domnilor, deschid liniile telefonice pentru a comenta gestul Federației Ruse la București și, desigur, pentru a vă da posibilitatea să le mulțumiți marilor prieteni de la răsărit pentru gestul lor. Vă rog să o faceți într-un mod civilizat, așa cum și ei au ales, uite, să ne ofenseze pe noi. 0372069599 este numărul de telefon. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Felicitări pentru emisiune și pentru temă. Mulțumesc în cel mai politicos mod vecinilor noștri comunâncându ți eu, poziția mea. Sunt filorus, uh -huh. sunt profesor la bază, sunt profesor de română și uh, sunt filorus uh, pentru un singur motiv, deoarece vecinii noștri sunt deplini din toate punctele de vedere, de la genetică până la cultura. Nu m-aș lega de cultura socială. Rusiei, sincer să vă spun adică... când, uh, când vine vorba de poziția noastră istorică Eu am să-ți spun un proverb uh, Decât să-l am dușman în curtea mea Mai bine prieten dincolo de gard Așa uh, Vorbind despre... Uh, Ateți că rupe spus, gardul adineauri. Am, am un uh, vecin cu un câine mare la țară Că am rupt gardul, adică prieten, prieten Dar să nu rupă gardul, știți? dar decât dușman mai bine prieten din colo de gard Privind poziția ta, acea invadare, a, a, acel număr de, de invazii, da? ai perfectă dreptate cu mențiunea că a, rușii noștri fac istorie. Fac, da da ei, ei nu fac când noi suntem cu minți. Noi suntem cu minți Cuminte, uneam cu minte De-a lungul istorie, noi am stat cu minți. Băi, și uite, a, un artist român A făcut cumințenia pământului Deci așa, și noi am zis Băi, ce cumințenia pământului da, gestul, lor, gestul lor este de mare bun simț Poziția noastră este greșită De a, de a cere bani populației ca cetățean și contribuabil nu mi se pare deloc de, de bun simț treaba asta, să ceri bani pentru o, o operă de artă a unui mare artist. Nu, nu e deloc cu bun simț. Ok, bine. Deci, donația, deci... Lor, donația lor e o, o respect și o apreciez și am toată stima pentru gestul lor și pentru gestul ambasadei. Ok, vă mulțumesc pentru telefon, Mihai, insist. 037 Marian, bună ziua! Salut, maite. Um... M-auzi, da? -a A? Aud? da, se uh, În primul rând, afară este o zi frumoasă și cred că România ar trebui să aibă uh, înțelepciunea, să vadă uh, în asemenea mesaje, uh, elementele de manipulare pe care propaganda rusească le folosește mai cu precădere în uh, ziarele europene, dar și în ziarele din România. Am eu câteva exemple clare în acest sens. Și da. cred că ar trebui să ignore ceea ce se întâmplă acum este exact ceea ce vor cei care au gândit acest, acest mesaj din partea ambasă. Au gândit o reacție publică a opiniei publice din România? Da, ei practic încearcă prin această metodă să atingă masele de oameni de indecisi sau neinformați din România. Ei încă mai speră că în România sunt oameni suficient de mulți neinformați și să se poziționeze uh, pozitiv, pe cum spunea uh, ascultătorul de mai de uh, să se poziționeze pozitiv în mința colectivă, uh, mai mult sau mai puțin. În primul rând... nu, că nu de acord cu de euro... Marian. Nu, nu m-am că vreau da. să dau câteva exemple. În primul rând că 100 de euro din partea unei ambasade este o cifră care arată un, anum un anume interes. Afganistanul, dacă nu mă înșel, a făcut donație Statelor Unite în valoare de 10.000 de euro, având aceeași același tipologie de, de mesaj. De asemenea, modul în care au, au livrat videoclipul arată că, de fapt, nu 100 de euro era interesul, ci doar pe textul. Ei doreau să transmită un, un mesaj destul de manipulatori la Cui? presă. Cui? Populației din, populației din România, în general... Rusia... Mesajul fiind care? Rusia e de partea voastră, uite, donează 100 de euro? că adică nu în suntem da. toți oligofreni, pe bune. Da, însă în momentul în care încerci să speli cu mesaje de genul acesta în presa românească inclusiv. Sunt câteva site-uri în România care livrează asemenea mesaje. Sunt ale lor, nu... Sunt câteva, foarte câteva, adică două, trei și alea sunt ale lor, se știu. Sunt și câțiva A, analiști care sunt ai lor și care apar chiar pe televiziunile mainstream. De ăștia nu știe chiar toată lumea și nu o să-i spun eu ca să aceasta. nu le fac popularitate. Mă înțelegeți? Activitatea, activitatea pe care o are Rusia în Europa este destul de, destul de complexă. În primul rând că Livrează mesaje de reclamă, inclusiv arul portalurilor cunoscute de știri din România. Marian, și Marian, iertați-mă, dar cred că vă înșelați dacă vreți să facem un dialog. Nu este acel tip de mesaj pe care l-a dat, de exemplu, David Duchovny în momentul în care, sau Ducovny, cum se citește, e ucrainean. În momentul în care a pornit războiul dintre Rusia și Ucraina, actorul, deci Mulder, ca să zic așa a înțelesul, Mulder din dosarele X, care e un actor provenit din Ucraina, a făcut un clip sponsorizat de Federația Rusă în care a arătat ce bine era pe vremuri când el când s-a născut el în RSC. Mă înțelegeți? Nu e acest tip care, să zicem, ar manipula într-un fel opinia publică din România. Românii nu sunt atât de proști încât să nu... Percep... Românii sunt rusofobi, sunt speriați de ruși. Bă, ăștia iar ne invadează. Vă înțelegeți? Da, iar cu asemenea... Exact, iar cu un asemenea mesaj, uh, ei practic încearcă să se poziționeze uh, pozitiv. Mai ales nu la... este așa cum spuneți dumneavoastră, vă contrazic. Nu e adevărat, este un mesaj în bat jocuri. În momentul în care zici că Inde România și-a câștigat independența în urma primului război mondial, faci mișto. Mă înțelegeți? Marian, nu știați că în 1877 România și-a câștigat independența? E adevărat intervenind într-un război uh, între Ru Rusia și Turcia de partea Rusiei, într-un moment în care Rusia avea probleme mari de ordin militar, să zicem, da? după care a avut probleme în a scoate Rusia din, din, de pe teritoriul românesc și tot n-a reușit să o scoată până nu uh, au luat sudul Basarabiei de astăzi, gurile Dunării, cele trei județe, Cahul Ismail și Bolgrad. Cunosc partea asta, ce, ce doream să spun este că uh, Actul, actul de pat are un interes de a mișca uh, populația, de a-i face să reacționeze uh, într-o anumită direcție. În care direcție? De a împărți, și de a împărți populația între cei care sunt pro-Rusia uh, și anti-Rusia. Bine, vă mulțumesc pentru a analiza dumneavoastră, Marian. 0372069599, Marcel, bună ziua! Stima cu respect, Moise. vă ascultăm. Sunt din Mucovina și uh, vreau să vă spun uh, în primul rând, este o sfidare adusă acestui po popor, pentru că de sute de ani, din nu, nu intrăm în unele istoriei uh, rușii ne-au tot timpul ne-au denigrat, uh, ne-au luat, ne-au shoșamat de parte. inclusiv ei au fost un imperiu, noi n-am reușit nici măcar da, să fim da, da, o națiune nu, coerentă acum, când a fost vorba nu, de nu Trebuie nu uităm o mică că aici la noi în țară sunt acei foști informatori, colaboratori ai sigurității și ofițeri ai securității, care vedeți că și acum votează cu cine votează, dar Nu trebuie să o mănunte din punct de vedere politic. Ei este bine, sunt foarte bine grupați, da? Și oricând pot fi activați. Atenție mărită. Bun. Asta e o fază. A doua fază, care vă spun bunica mea, a 39 97 de ani în Bucovina, aici la noi, mă întâlnității din Vise de Nemț, când Bucovina a fost... Mare parte a fost nemți și cei ce făceau afaceri erau uh, evrei. Uh -huh. Dar uh, problema este alta. Am rămas la ea o vorbă. După ruși, când au plecat de aici au venit aici la noi și așa, am rămas jale, jale după ei. Deci, în casa omului când intra, s a s o jale radicală. Nu este de Deci, în primul rând, tot ce era animal viu. El umorit omorât, și așa mai departe. Nu ați vrea să transmiteți și dumneavoastră un mesaj de prietenie Federații, ambasadei Federației Rusiei la București, care În adon... deci aș dori ca să, să încetăm cu aceste cu oameni care ne vor numai rău, domnul Gran. Sunt Întotdeauna au avut numai rău și așa o să fie și în continuare. nu vă că o să vedem altceva. Eu nu cred, vă mulțumesc, Marcel, pentru telefon. eu nu cred că rușii îi urăsc în mod special pe români, deși, mă rog, asta e o discuție extrem de lungă și nici nu își are rostul. Pur și simplu, Rusia a fost încurcată de-a lungul istoriei. De fapt, să vă spun un secret. De fiecare dată când a subestimat România, mai întâi țările române, dar în special după crearea statului România, după 1859, Rusia a avut probleme cu România. De câte ori a subestimat-o. Da? Mă rog, asta e problema lor. Mi se pare că la fel fac și astăzi. Eu vă propun să le mulțumim, prietenește, pentru suta de euro. N-am zis altceva. 0372069599, Sorin, bună ziua! Bună ziua, Moise. Moise, vreau să zic în primul rând că ești rău intenționat și uiți că Stalin și poporul rus nouă pacea ne-au adus. Stalin și poporul rus ne-au adus Transilvania după al doilea război mondial, să vă spun un secret. Deși avea foarte mulți consultanți care i-au spus să nu lase Transilvania, nici în Ungaria, nici în România. Pentru că oricare da. dintre aceste două țări cu Transilvania ar fi devenit o problemă pentru RSS, Stalin îi urea pe Ungurii atât de tare încât a ales să lase Transilvania în România. Deci... A fost singurul lucru bun pe care vreodată cineva din Rusia l-a făcut pentru România. Ne-a subestimat, pentru că era un lider extrem de venal, în loc să fie rațional. Și ne-a subestimat. Ghinionul lui, astăzi, România este țară NATO. Nu s-a gândit la chestiunea asta atunci. Vreau să le transmit un mesaj. Mai NATO, ales că da. astăzi a plecat dintre noi un mare actor. Și a zis să dau o replică dintr-un film în care el, în care i-a jucat, care spune așa, 1% euro puțin. Foarte puțin. Dar așteptăm și restul tezaurului. O primim, primim această 100 de euro și cât mai repede, dacă pot să ne întoarcă și restul tezaurului, pentru că l așteptăm. Mulțumim frumos, restul până la 3 miliarde de euro vă așteptăm. 0372069599. Bună ziua, Ștefan! Bună ziua, moșe. este pentru Am să sesizăm o aici. Da, este. Ca să mulțumesc că înlintează azor. Pasiva balșoia pentru cerioasă de de Da, iar și e bine. Nu, vedeți că îi confundați cu turcii dacă nu mă înșel. Că... <laughs> nu chiar da, toate da, la rușii da, da, Adică da. pe noi n-au invadat mai mulți De-a lungul istoriei hai să, hai să ne cunoaștem istoria așa cum e, că e... Deci dacă o știm greșit Ea e Greșea da, mă rog. la, mea, da, la, la și, și cu Și cu oranul în au avem noi la ei și plus de asta aici ne văd toate de fronda care este de uh, istorie modernă dar din 1944-2003 și până în 1960 67 am ce opă cu ruse și la mine sar. <trui> Ștefan se aude foarte rău, Să știți că uh, gesturile de frondă ale comunistilor ruse nu au început odată cu venirea lui ce a uh, la putere de fapt au început odată, au început de pe vremea lui Gheorghiu Dej da, mă rog, mai multe detalii cred că v-am mai dat și cu altă ocazii, vă dau oricând cu cea mai mare plăcere, le găsiți și pe site-ul bizidei.ro, să știți că am făcut o emisiune specială dedicată pentru asta se numește Zi cu sport. dacă o căutați pe internet și aveți o oră la dispoziție, o să înțelegeți cum au fost raporturile economice dintre România Comunistă și URSS pe atunci Bună ziua Gheorghe! Gheorghe de pe drum! Bună ziua. Ah. Vă să o divună. Vă ascultăm. Da, eu sunt taximetrist, v-am mai dat toate cu taxiul. Ce vreau eu să întreb cu, cu minținea Pământului? Mi se pare mie până reclamă că îi atinge cumva pe ruși undeva reclama care o face. A fost un, I timp, a fost un film independent făcut. Oricum tot ce s-a făcut în toată campania asta, să știți, a fost pe bază de voluntariat. Toți au lucrat pro bono, nimeni, guvernul român nu a plătit niciun leu nimănui ca să facă o campanie în sensul ăsta. Dar un film independent face într-adevăr apel la istorie... Și la faptul că de-a lungul istoriei noastre noi am fost cuminți și că ne ne-au ne dus, ne ne dus trenul vieții în orice parte Da, ceva de genul, că și pe mine m-a atins în orgoliu Adică chiar mi-a plăcut filmulețul și am donat și nu știu, mi se pare că îi atinge părul și undeva Ați, ați, dat, ați dat și noastră un SMS? Am trimis, da, bineînțeles că sunt un român, nu? Da, spuneți noastră numărul de SMS să nu-l spun eu am pus, stiu, -am 8833, să știți. Deci, da, pentru, da, da, cu 83, un SMS -am la 8833, nu, donați 2 euro pentru subscripția cu mințenia pământului. Sigur că nu, nu sunt 100 așa. de euro. Nu, de trimis am trimis pentru că în ziua când am văzut și reclama, m-am simțit așa parcă să ajut. Nu știu, m-a ajutat pe mine. Bine, Gheorghe, vă mulțumesc pentru telefon. Deci, aceia dintre dumneavoastră care vreți să donați mai mult de 2 euro, donați știu cum e, deci pare imposibil. În 4 zile nu să mai strângă 5 milioane de euro, da? Eu mă gândesc să mai donez odată, uite numai așa, că m-a supărat filmulețul ăsta al Federației Ruse. Deci dacă vreți să donați mai mult de 2 euro, trebuie să intrați pe site-ul brâncusialmeu.ro și acolo o să găsiți modalitatea de a dona direct de pe card. la fel cum vă faceți noastră cumpărăturile online din diferite magazine virtuale. E foarte simplu să știți. 0372069599 este numărul de telefon la care puteți intra în direct la această emisiune pentru a le mulțumi, prieteni prietenilor ruși pentru gestul făcut de a dona 100 de euro pentru cumințenia Pământului. Bună ziua, Ilie! Bună ziua, Moise! Da. Eu țin să le mulțumesc și îndemn și pe compatrioții noștri să le mulțumim uh, prin nealimentarea cu carburanți de la companiile deținute de acționarii din Est. Au ei așa ceva în România? Eu nu le știu, să știți. Păi sunt două companii mai mari. Eu n-am auzit de așa ceva. Puh. Dar la ce companii vă referiți dumneavoastră? Cea care este cercetată și încă o companie produsă petroliere. Nu le știți numele? Păi le știu, dar hai să nu... <laughs> că le știu și ascultătorii. Ok, eu nu le știu. Bine, ok. Deci ziceți să nu mai alimentăm de la ei. Asta spuneți da, dumneavoastră. Să le mulțumim în acest fel, să fim solidari. Și ei niciodată nu ne-au tratat unde de-a lungul istoriei de la egal la egal și în războiul de independență. Uh, n-am vrut să ne primească la conferința de pace, deși noi am salvat în război sau turc Nu contat, într-adevăr. Așa. Așa să zic? Păi, da, nu putea face mai mult. Să vă acest. spun o chestie. Niciodată un imperiu nu te tratează de la egal la egal. Cei americani ne tratează de la egal la egal acum? Nu, dar depinde de noi cum ne comportăm vis-a-vis -vis de toți ca să fim respectați și tratați cât de cât Depinde de noi. Depinde da. de noi, Ilie. Aici e cheia. Depinde de noi. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Bună ziua, Costin. Bună ziua. Aș face o dedicație prietenilor ruși, dar n-a vrea să fiu uh, sancționat, mă rog, eu direct. Nu. Să nu deci să fiți sanționat. politicos, vă rog să nu vorbim. Politicos, Așa. politicos să le transmite niște vorbe călduroase, arde iar focul. Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Costin Să știți că ei nu mai poți de, de ce asta Cu blesteme, eventual și o vrajă Dacă le facem împreună, știți cum Oftează din greu. Mihai, bună ziua uh, Salut, Muițe, salut ascultătorilor uh, Sunt Mihai din uh, orașul Stalin Brașov, și, Da, exact Și aș dori să răspund apelului tău Și să ofer uh, uh, poporului rus Poporului uh, prieten rus Ceasul meu de la mâna stângă <laughs> Știți bancul cu pendula? <laughs> Uh, nu, chiar în momentul în față putea să Hai să-l spun eu acum, că apropo Bine, mai aveți altceva de spus, Mihai? Doar atât un gest călduros către poporul rus Ceasul de la mâna stânga Ce ceas aveți? Uh, cred că valorează cam cât au donat Dar pot să găsesc cu numai bun, bun, bun, bun, bun. <laughs> Bine, vă mulțumesc pentru telefon Vă spun la sfârșit și bancul cu pendula Hai că acum luăm telefoane Laurențiu, bună ziua Bună ziua, bun. Laurențiu uh, Moise, ziua eu, Moise, la Laurențiu, Laurențiu noastră Așa. Da, scurt vreau să spun că ar trebui să-i luăm un pic la mișto, ar trebui să iasă, da, un mișto fin pe undeva, ar trebui să iasă președile sau poate premierul și să le spunem să le mulțumim și pe toate canalele să intrăm cu toții cât putem și să le spunem foarte clar. Vă mulțumim, atâta puteți. Bine, vă mulțumesc pentru telefon laurențiu 0372069599, 037 toate liniile aici, acum ne puteți vedea și online pe video. Ca să vă dați seama că dacă nu prindeți linie, e pentru că sunați foarte mulți, nu pentru că n-aș vrea eu. Bogdan, bună ziua! Bună ziua! Vă bună ziua la și ascultătorilor din Râmnicul Vulșescent, sunt sunt perfect de acord cu antevorbitorul. Ar trebui o persoană de rang foarte înalt de la noi să iasă pe un post din statul, român, statul să... român. Din statul nostru, din guvern, adică ministru, prim-ministru, președinte, să le mulțumească în mod oficial pentru donația pe care au făcut-o, este așa cum spunea dumneavoastră. De fapt, ca să mergem și mai amplu, a trăi în preajma unui popor mare, mare, puternic, Statele Unite, Rusia, China și așa mai departe, Franța, Germania, poate să reprezinte avantaj sau dezavantaj. Pentru noi, pe parcursul întregii istoric a stat, a trăi în preajma Rusiei, a avea vecin pe marele popor rus, a fost întotdeauna <coughs> întotdeauna, mă scuzați, un dezavantaj. Sunt mult prea puțini. Și avantajul de care vorbeați mai devreme prin uh, Transilvania este un avantaj pe care l-am câștigat nu că ni s-ar fi dorit binele, ci un avantaj indirect. În rest, în mod clar, noi, ca români, n-am avut decât de tras de pe urma a trăi în preajma marului poporos. Deci, acum, ce ar vrea s ei să, știți să că analiza noastră e oarecum subiectivă. Adică dacă începeți în foarte... să citiți niște chestii de geopolitică O să observați că Rusia fiind o putere continentală Are un altfel, o altfel de politică Firească exact, până la un exact. punct față de Statele Unite Care e o putere maritimă Mă înțelegeți? Da, exact, exact Dar pentru noi ca popor Nu a reprezentat niciodată un avantaj A trăi aici cu Rusia peste gard Noi n-am avut decât dacă punem avantajele și dezavantajele, clar balanța știm unde se înclină. Păi dacă... Da, Mă rog, să știți că asta e în primul rând o discuție despre noi, nu e o discuție despre ei. În esență, aceasta este o discuție despre noi. Da, este o discuție despre noi. Noi am avut de suferit de pe urma lor. Eu așa zic, din ce știu eu că de cât istoria așa, eu zic că am avut de tras din preașma asta. Ce Revenim? un exemplu... Cum gândesc ei, acum, ca mentalitate, sau cum mi se pare mie, gândesc ei acum ca mentalitate? Plajă în Grecia, cu soția pe plajă, ruși pe plajă, și se duce soția să ia un șezlong până vine așa. Uh, alături un rus și zice ocupat, ocupat. Se așează pe șezlongul de lângă uh, și l ai ocupat. Păi, n-asta nu ești decât unul. ăla e pentru umblă, ăsta e pentru soare. Deci, așa gândesc rușii. Da? Revenind la ce spuneați care dumneavoastră, de toți. Bogdan, ați, de introdus, ați introdus o chestiune în discuție care poate, poate constitui o dezbatere separată. Eu sper însă că autoritățile române sunt suficient de înțelepte cât să nu răspundă la acest gest al Rusiei. 1. Și doi, să, Cât să nu accepte această donație, care încă o dată subliniez. Deci cum zicea Petreanu azi dimineața în deșteptarea, băi, îți dă un certificat pe care scrie și al meu. Nu vrem să le dă în rușilor așa ceva, că ăștia nu prea știu de glumă cu certificate de-astea de proprietate. Deci subscriția este pentru cetățeni români, deci cred că autoritățile române pot răspunde doar neacceptând donația de 100 de ore, e doar punctul meu de vedere. Vă mulțumesc Bogdan, 037 bună ziua Ștefan! Bună ziua! Vă ascultăm! Problema, nu știu, fiecare o pune ca cum o vede sau cum o gândește sau cum a auzit tot pe la părinți, pe la rude sau din cârți. Mm. Problema e cu totul alta. Eu pun o singură întrebare. Până la 89, tipul ducea România și dacă piața comună uh, satisfacea cerințele României și până, până ăsta, după 89, ce mai este Să știți că România nu. În afară de chestiunea asta, Măs, Ștefan, da, introduceți niște noțiuni noi. Eu nu de pot nu, să vă las pe dumneavoastră aici zic. să. Puteți deci nu trăia azi, România dar... numai din aer, dacă asta vreți să spuneți. România s-a modernizat nu pe bază de Kair, tehnologie. De Stefan. dezbatem da. sau vorbiți doar dumneavoastră? Ați sunat să țineți un speech? Da. Nu, spune -ți Hai, atunci, vă da. spun așa. România s-a modernizat pe bază de tehnologia americană importată prin RFG. România și-a folosit politica externă. Este adevărat? Nu aveți dreptate. Deci nu aveți niciun pic de dreptate și, pe, și bateți pe, pe o singură cale. Eu am o altă părere. Deci dacă era cuiva, deci mă duc peste gard, bat pe ușa vecinului, să iau o linguriță de zahăr, de sare sau aspirină, da? Nu mă duc și aduc mai știu eu ce după ocean. Peste să nu vă dea sare în, a fărerea a fărerea a fărerea în, în loc de zahăr, domnule. Nu, nu, nu are important ce zice, <hî> Eu știu o altă vorbă, să nu mănânci din mână străină. Ștefan, eu știu o altă vorbă decât dumneavoastră. Toată lumea mănâncă din mână străină, inclusiv noi acum. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Deci, Ștefan, întâmplarea face că sunteți într-un domeniu în care mai știu și eu un alt. Dacă vă referiți, de exemplu, la turbinele de la porțile de fier 1, Tatăl meu a lucrat la porțile de fier, nu să știți. Deci turbinele au, au fost făcute la reșița aia, adevărat, cu o tehnologie rusească. Însă ele au fost schimbate între timp pentru că, na, tehnologia aia nu, a fost depășită de mult timp. În fine. Florin, bună ziua! Bună ziua, maestru. Vă ascultăm! Cred uh, că se face în prea mult santam am să se acest gest. Și anume uh gest care, de altfel, toată lumea vede cu ochiul liber ce a vrut să arate poporul rus. Dar să ziceți că n-ar mai... trebui să facem tantam? Nu, ar trebui să vedem, să ne uităm la noi în țară, să vedem în ce fel și în ce hal a, a ajuns această țară, când este în singura țară din lume care, fără vreun război, a, a ajuns să avem calamități. E mai bine decât Rusia, e... să știți. O fim? Țara noastră e mai bine decât Federația Rusă. Este ok Dar avem foarte multe probleme Și toate problemele care sunt Se văd foarte bine Avem lafără, probleme, de asemenea România are o perspectivă mai bună Decât Federația Rusă Care nu are nicio perspectivă din punct de vedere economic E o țară care exportă resurse Și care atunci când intră în criză Își invadează vecinii, ca orice imperiu Ca să -și se poată susține Asta vor face tot timpul Este e o chestie la ei Ar fi inuman să nu facă lucrul ăsta Să zic așa dar noi suntem percepuți ca o țară de mână a doua, de-aia și lucrurile de genul. Mm -hmm. Atâta timp când noi nu gestionăm foarte bine lucrurile noi în țară, lucruri de genul vor face și alte, nu mai puternice decât Rusia. Rusia este un caz aparte. Rusia, America, ăștia o vor jonga oricum cu noi. Dar să nu ne surprindă că vor fi și alții, mai mici decât Rusia. Vă mulțumesc pentru telefon, Florin. 037 599 Vă reamintesc sau spun acum pentru aceia dintre dumneavoastră care ați deschis mai târziu radiourile. Ambasada Federației Rusiei la București a ales să doneze 100 de euro pentru cumințenia pământului. Um, și a comunicat asta printr-un clip în care ne explică cum că rușii ne-au ajutat foarte mult de-a lungul istoriei noastre și că istoria asta pe care o spun ei ar trebui să o știm și noi. Bună ziua, Mircea! Bună ziua! Am să fiu foarte scurt. Le-aș transmite rușilor o vorbă care circulă de multă vreme. Degeaba ai putere sau mușchi dacă n-ai minte și degeaba ai minte dacă n-ai bun simt. Să știți că mintea de nu le-a lipsit niciodată rușilor în momentul în care fac astfel de... Îmi scuze? Dacă fac astfel de gesturi, mie mi se pare că... Da, au avut oameni de avut și ne putem uita și în cultură, și în știință, dar dacă o ambasadă face așa ceva, iertați-mă. Arată că n-are minte? N-are respect, n-are bun simț și nu respectă o țară în care... La un moment dat uh, și-au făcut destule afaceri. Eu, cr destule. Eu cred că dumneavoastră aveți dreptate, sau mă rog, sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș formula un pic altfel ceea ce spuneți. Într-adevăr, acest tip de gest, necucetat sunt de acord al uh, unei puteri, cum este Federația Rusă, făcut într-un stat oarecum vecin, că slavă Domnului nu mai avem frontiere cu ei, poate strâni exact reacția opusă, respectiv vocalizare. Unde nu dă domnul să strângem noi 5 milioane până vineri și să le demonstrăm rușilor că nu suntem chiar așa, cum zic ei, adică dezbinați? Că altfel nu și-ar fi permis să facă chestiunea asta, să știți. Momentul e bine ales. E statistic, e aproape imposibil să se mai strângă suma respectivă până vineri. Dar știți, rușii de-a lungul istoriei s-au tot înșelat în privința României, bazându-se fix pe statistică. Bună ziua, Dan! Salut Moise, felicitări pentru emisiune și pentru tema. Păi ce, eu am donat 100 de euro. Eu am donat 1000 de lei, să știți. Vă ascultăm. Uh, sunt de acord cu tine, n-ar trebui primită suma, ar trebui să ne comportăm într-o manieră civilizată și să nu primim. Dar pun întrebarea, ce s-ar fi întâmplat dacă ambasada ar fi donat o sumă consistentă? Efectul probabil ar fi fost... Bună întrebare. Ar Dacă ar fi, fi donat fost... 100.000 de, de euro, nu? De exact, exemplu. da. O sumă consistentă care să aibă un apel la public. Cred că, într-adevăr, mai sunt destui rusofili în România și, probabil, i-ar fi coalizat pe ei și nu ar fi creat e, nu de flemă, de, de, de anti... De, o rusofobie, să se Dan, mie nu Chetea de rusofili mi-e teamă să știți că nu sunt foarte mulți rusofili în România. Poate nu sunt mulți, oricum am sunat și ca să povestesc un mic episod, acum câțiva ani sunt din Sibiu fiind prin Sibiu a oprit un autocar cu turiști din Rusia am mai. Un, unul dintre ei m-a întrebat în engleză mă rog, vrea să știe unde e o farmacie am intrat în vorbă puțin cu el fiind politicos, l-am condus uh, către farmacie în uh, discuție, era profesor deci era un pic mai în vârstă, era profesor destul de dezghezar, mi-a plăcut de el uh -huh. în discuție uh, a menționat și despre comuniștii care i-au adus ei dar nu într-o manieră prin care să-l jignesc cu ceva sau așa, pur și simplu ca un fapt istoric. S-a simțit destul de ofensat sau conștient de fapt de rău care l n-a făcut și m-a frapat. Ce-a ce, -a, a fost, ce, -a ce -a făcut? M-a frapat reacția lui, conștient de rău care l n-a făcut. S-a temut, par, ca și când ar fi conștient de de faptul că suntem uh, anti-Rusia și s-ar fi temut pentru siguranța lui. Și ne -am pot să spun că ne-am despărțit într-o manieră rece, deși repet, nu asta a fost intenția mea. Dumneavoastră nu știți cum arată manualele lor de istorie. Eu le-am văzut pe alea din Transnistria, care sunt după aceeași metodologie făcută. Na, ei sunt educați cumva în spiritul fascismului românesc care i-a invadat și care, mă rog, a venit peste ei Până la Stalingrad și așa mai departe Sunt adevăruri istorice pe care trebuie să le știm Cu toții Putem să le comentăm Ele nu mai au o mare... Comentariile de acum nu au o mare valoare Important este să le știm Na. Bună ziua, Costin Costin? Costin ați închis? Gabi, scuze da, da, vă ascult vă uh, și nu am răspuns din cauza că era un alt nume. Nicio problemă. Uh, în privința chestiunii propuse, uh, în primul rând. Uh, Întrebarea nu văd de ce și mai are rosul în această emisiune, atâta timp cât licitația e deschisă numai persoanelor din România și firmelor. Deci, categoric, trebuie respinsă de la început. Eu nu știu, dacă, promoc... nu știu dacă statul a definit foarte clar chestiunea. Știu că a dat, de exemplu, niște facilități fiscale care sunt aplicabile persoanelor fizice și firmelor din România. O nu plătește acel tip de impozite astfel încât mă înțelegeți să primească o facilitate de la statul român. Da, dar odată deschisă această licitație, să zicem, nu națională, ci la nivel internațional, mâine, poimâine ne putem trezi și cu Ambasada Statelor Unite sau Ambasada Irakului, sau mai știu eu care. Probabil că n-am fi avut această dezbatere dacă donau americanii. Hai să fim sinceri. <ră> și păi nu, da, probabil nici dacă donau rușii că... într-un mod discret, așa, Adică, dar în momentul în care... A, gestul este ostentativ. El este da, provocator. Asta era al doilea subiect, în legătură cu gestul necugetat. Deci nu cred că este chiar necugetat. Ei nu fac chestii necugetate. Că... Așa e, s-a dovedit în istorie. Da, e un fel de a băga bățul în gard, să vedem mușcă sau nu mușcă. Credeți Eu că asta așa au văzut? Eu considera. E o cercetare de piață. Că presupun că ambasada și nu numai ambasada, ci și uh, microfoanele roșii sunt deschise acum și se analizează această reacție de răspuns a României și practic vor să vadă o, uh, cât de mult suntem noi plăcuți în România în momentul de față. Păi și așa o ales... Adică știți cum da, e? Da, e un gest. Dacă Domne, noi doi... 100 de euro. Domne... Dacă să facem o cercetare de piață pe care să dăm o mie de euro, mai bine, uite, plasăm 100 de euro și avem cercetarea de piață. Nu e chiar așa cum ziceți noastră. Pentru că acest tip de cercetare este influențat de gest. Adică eu am considerat că ei au scuipat pe cumințenia noastră. Pe cumințenia noastră ca popor. Folosim eu cumințenia noastră alu brâncuși. Aș, da, da, mă înțelegeți, no, ea nu are valoare științifică, pentru că dacă te întâlnești cu cineva pe stradă, îl scuip și după aia îl întreb ce părere ai de coafura mea, răspunsul va fi influențat de primul gest. Mă da, ei, din punctul lor de vedere, practic nu trebuie să mai întrebe, pentru că văd reacția care este în momentul de față în desfășurare, și nu numai la radio, la Europa, ci și la alte posturi de radio sau prin ziare. Se va comenta pe treaba asta probabil încă toată săptămâna. O fi așa cum spuneți noastră nu vă contrazic. Flerul meu îmi spune că trebuie să fie mai mult decât atât. Adică s-ar putea ca ei să urmărească o reacție la nivel oficial, dar vă spun că rușii nu prea fac lucruri necugetate. dacă au făcut o doar ca să ne jignească ăsta chiar ar fi un lucru care nu, nu stă în comportamentul lor, dar cine știe, om trei și om vedea. Costinia, acum. bună ziua Costin. Vă salută bună ziua Cosmin din Cluj. Cosmin, scuze. Uh, da, aveți perfectă dreptate. Este o ofensă adusă statului român. Pentru că această subscripție publică este făcută de către guvernul României, nu e făcută de un muzeu sau așa mai departe. Iar în dreptul civil român, în principiu, o donație trebuie să fie și acceptată. Așa este. Și n-a văzut nicio autoritate română să accepte această donație. Probabil că încă mai rumegă gestul. N -n păi uitați rumegă... Că foarte ve greu. Vedeți că e un ce se de desfășurare la această oră. Sigur avea alt, are ceva pe ordine de zi, dar s-ar putea Soba să vorbească și de asta. E că nu e problema asta pe ordinea de zi și m-a să și știe de ea sau să se intereseze pe care va din guvern. Nu nu nu nu nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Va sigur că azi dimineață președintele Klaus Iohannis, a dimineață cel mai târziu a avut pe masă raportul serviciilor de informații din care nu are cum să lipsească chestiunea asta, că e în sintezele de presă. Eu am scris seară despre ea, de exemplu. Mă înțelegeți? Da. Deci nu există okay. să nu știe autoritățile la această oră. Avem toate pârghile legale ale legislației române de a refuza această donație. Deci tot, nu vreți tot, să le mulțumiți tot. prietenilor noștri ruși, Cosmin? Prietenilor noastre ai mei nu cred că sunt. Eu adică... să știți că... Prima... Da? ultima ultimelor uh, declarații de presă făcute atât de către președintele Putin cât și de, dacă ne uităm, anii trecuți de către cei din guvernul Rusiei cu privire la capacitățile bombardierelor rusești de a, a tranzita România sau de a bombarda România, m-ar mira că ar fi un gest dietănesc făcut de, de Chiar de ambasadorul Rusia, la e interesant că te știți dumneavoastră, Cosmin, vă mulțumesc pentru telefon. Cosmin se referă la momentul 1999 când rușii se duceau încolo spre uh, fosta Iugoslavie și România a făcut uh, un gest, uh, nu știu... Mă rog, cu sprijinul american românia că nu era NATO, atunci o întreagă poveste, vorbim altă dată de ea. Apropo de chestia asta, să știți că. Deci, eu chiar nu am absolut nimic cu rușii. De fapt, primul producător al emisiunii Bizbazar se numea la Antena 3, acum 12 ani, era o doamnă care provenea din Bucovina, dar era rusoaică și n-am avut niciun fel de probleme. N-am lucrat foarte mult împreună, dar ne-am înțeles foarte bine cu singura diferență în privința lui Vladimir Putin, care atunci, deci vorbim de anul 2005, care încă nu era ce a devenit după aia, abia devenise, era la sfârșitul primului mandat de președinte. Gabi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! A, eu sunt! Da. Eu l-aș mulțumi! Așa? Foarte mult! Chiar aș face o donație către Banca Națională a 1000 de euro, aș face o poză. Aș fiind la fiecare cu televiziune și aș zice donăm pentru guvernul rus fiecare are posibilitățile... Gabi, vă mulțumesc pentru telefon, îmi cer mii de scuze dar se aude înfiorător și nu se înțelege ce spuneți. Diana, bună ziua! Diana? Diana? Na, Diana ne-a închis. Alt, Gabi. Bună ziua, Gabi! Bună ziua, bună ziua, Moise! Mă bucur că sunt în direct. Cred că la gestul rușilor trebuie să se răspundă în felul următor. Dacă sunteți așa mari iubitori de cultură și sprijiniți cultura României, trebuie să ne dați înapoi toate piesele de patrimoniu cultural aflate în tezaurul nostru, care este undeva la Moscova. Măi, să, să, nu wow! e, să nu se umfle de Orice răsă... discuție cu rușii, după părerea mea, în acest moment, trebuie să înceapă de la redarea tezaurului. Pentru ei să știți România. că nu există o astfel de problemă. Ei nu au această problemă. Pentru ei problema nu există. Ba chiar. Pentru noi nu există? Pentru noi poate există. Chiar am văzut unele analize cum că tezaurul nici n-ar mai exista, că cel a fost topit și folosit în decursul perioadei interbelice. Mă rog, e o întreagă poveste. Mai am puțin timp la dispoziție și vreau să vă spun un banc. Deci zice așa, ambasada Rusiei la București la 3 dimineața, sună telefonul. Bună ziua, sunt ofițerul Pavlov la datorie. Bună ziua, se aude de la celălalt capăt al firului, cineva în limba română zice vreau să-mi spune și mie câte ceasul Păi este ora două și de minute Vă mulțumesc la revedere și închide După zece minute iarăși sună telefonul Ofițerul Pavlov la datorie, bună dimineața Bună dimineața, tot eu sunt, aș vrea să-mi spune și mie câte ceasul E două și jumătate Vă mulțumesc, la revedere, închide După încă zece minute iarăși sună telefonul da, ofițerul Pavlov la datorie, deja nervos. Stați chicit, tot eu sunt, aș vrea să știu câte ceas Dona, de aici, ambasada Rusiei, de ce mă întreb câte ceasul sună la robot? Dacă vrei să știi câte ceasul, pe păi, ce robotul mi-a furat mie pendula din perete când ne-ați invadat? Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.